Hits FM, It's FM. Yeah! Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranos. Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon, önskar Hits FM. FM God morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow Med mig Jan Holmbom här på Hits FM 97,8 då byggd och här om dagen fick ni ju lönning så nu är det ju en sån här långhelg säkert då då ni, då ni ska göra av med alla pengar men innan ni gör det så tänkte vi skulle starta upp fredan för er med lite schysst musik och en hel del snack om Ja, du hörde rätt. Det kommer handla om sport idag, men alldeles speciell sport dessutom. Lyssna så får du hänga med. Klockan är bara lite över sju, men vi börjar redan med att spela klockan åtta med KSMB. God morgon! En, på. Så funnits som en vuxen man kan bli Men klockan åtta kan jag skrika ut mitt tak Då är de döda för min dröm och mina skrik och för mitt brak Skulle jag spränga all betongen med ett brak Skulle jag hänga dem som driver detta hak Det är så våldsamt det jag vill och det jag gjort Men för varje De låsa tid nu ikväll Då finns bara jag och de drömmar jag har kvar De som inte är ser det enda hopp och frihet som jag har Just en dag vill jag leva, just en dag vill jag se Och jag lovar att du aldrig ska förrakta mig Om mer För just en dag ska jag våga, just en dag vill det till Jag ska visa vem jag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 allmäne Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Åh. Å kör samma det är aldrig fel, Och Nu ska de ut på turné också. Hoppas ni har fått tag i biljetter. Ja. Ah. <skratt> eh, idag vi ska, vi ska börja vi ska börja är alltid allvarligt, men ska vi börja, vi ska bara extra allvarligt idag. Idag 1945 som kom eh, sovjetiska styrkor fram till koncentrationsläget Auschwitz. Och det är de, när de kommer fram där, de, de vet ju inte riktigt vad det är. De ser längre och så ser de höga skorstenar. Och, och, och de väntar sig liksom att fienden ska finnas där någonstans, att tysken ska vara där någonstans. Och de smyger sig fram och, och, och det är liksom helt, det är helt dött, ursäkta uttrycket. Det är helt öde. Och det visar sig att vaktare och all personal, de har ju flytt för ett par dagar sedan redan innan. Och den, den åsynen som möter de här sovjetiska soldaterna har säkert jagat dem under resten av deras liv. För i högar blandade, döda och levande ligger människor, judar. De som inte tyskarna ännu hade riktigt hunnit med och ha ihjäl. Mitt ibland den där högen så ligger en som år 2002 får Nobelpriset i litteratur. En eh, ungrare som eh, heter Imre Kertes. Han har skrivit en fantastisk bok som första gången när den översattes till svenska hette Steg för Steg. Men som när den kom i ny översättning fick titeln. Mannen utan öde. Och det beskriver egentligen från starten hur en 15-årig pojke blir tagen av polisen för att kliva av sin skolbuss och där börjar resa mot helvetet. Och den här boken är inte sentimental, den här boken är inte eh, tårdrypande på det sättet utan den här killen som då sakta blir en ung man under de här åren beskriver sakligt vad som händer när hans resa rakt in i helvetet. Skulle jag vara skolminister eller utbildningsminister då skulle jag ta det här som obligatorisk läsning för alla i, på högstadiet, för alla på gymnasiet. För det här är berättelsen om en av de perioder i vår mänsklighet som vi bor alla borde skämmas över och hålla vid liv. Så nästa gång du träffar någon som gör en Hitlerhälsning eller som till och med hävdar att det här inte har existerat vänd då bara ryggen åt honom och läs boken. Ha det bra. Redan strälla? Ja. <skratt> oh. Vad, vad gör han säger? Man. Håller du på med Bryter du mitt in i Queen och ba, Ja det är klart man gör så här. Allting kan hända på fredagskrannan Nej jag tänkte så här Vi, vi, jag ska, vi ska prata, prata e-sport idag Och då tänkte jag liksom Vi behöver, vi behöver liksom en schyst. Vi behöver en schysst någon form av Soundtrack för, för vår framtida diskussion Och då, då kommer det här Det här är en klassisk soundtrack Så njut ni två minuter och 33 sekunder Det här är ju så fattar Jag med Jan Holborn. God morgon. Önskar HITS FM. <skratt> HITS FM. Ah, ja, ja. Tyvärr i fredags för alla morgontidig radio Talk show här på HITS FM 97,8 som en bygg med mig Janne med Jag tar vad vi Auschwitz. Uh, och nu checkar vi kexchoklad med Mora Träsk och vi hälsar varmt välkomna dagens gäster till programmet Emil Wiklund och Jesper Eriksson. Varmt välkomna. kära grabbar, hej! Hej, hej. Jag, jag har sagt det men man måste ju prata jättenära sådär. Man, ja, så att man sitter med näsan i puffskyddet. Precis som du gör Emil, du är, du är, du är en god representant för de som sitter med näsan i puff. Jag funderar på... Tänk om influensa sprids på det här sättet genom att man går kring. Det där alla dina gäster oh, oh, oh, det där. Oh, oh, oh, oh, precis det där. Du måste Källan. göra statistiskt på det. Ja, ja. Precis, det är liksom. Ja, jag spritar den innan Ja, ah, ah, helt ah. rätt. Hej Emil, vad kul att se dig hey, hey. Varmt välkommen. Lite tack. kort att berätta vem du är. Bara satt liksom. eh, Emil Wiklund, jag jobbar ja. på Tronos United. Eh, jobbar med bostadsbyggnation, därför har jag varit här innan. Mm. Men nu är det någonting helt annat. Jag ah. jobbar ju även med skola och näringsliv. Ah, det ska bli jättekul. Och hej Jesper ah. Eriksson, hey, hey. varmt välkommen. Tack så mycket, tack. Vad kul, det är första gången som du är med i Jajamän, och det. Och du är ordförande i Tranås e-sport. Ja, Tranås ah. e-sportförening. Ja, just det. Och det är, det, det är den sporten vi ska snacka om. Yeah. Och så tänkte jag såhär, liksom, ja, så Emil du är med liksom för, för, för United, eh, Trons e-sportförening och Trons kommun är de som, som står bakom ett fantastiskt arrangemang som kommer gå av stapeln den 10-11. Så jag rätt datum? Nej. 10-13. 10-13, mitt och ja. Februari. Ja, februari. Uppe på Brästorp. Yes. Yeah. Eller hur? Det är ju så... Eh, och, och, och då tänkte jag så att du var där som Men, men du är ju en sån där jävla e-sportare Själv, eller hur Emil? Ja, i, i smyg, I smyg. <laughs> ja, Jag är lite så devil in the skies ah, Det är ja. inte så många som tror det Hur är... många dreamhack i Jönköping har du varit på? 12 <laughs> ah, Ja, i smyg Ja, ja. ja eller hur Va? Nästan veteran ja. Men ska vi, ska vi först bara, liksom, ska vi först bara liksom Definiera Vad är, vad är e-sport? Jasper ska du, ska du mm. försöka liksom berätta vad är, är e-sport? Ja, e-sport står ju egentligen för att eh, man har eh, utövar en sport genom elektronik att man utmanar någon annan eh, genom tv-spel, dataspel mobilspel eller annat aha okej okay. ja ah, okej okay. yeah. Alltså det är själva plattformen som är liksom det gemensamma på något sätt. Då, eller ja. eller, eller att, det är, att det är ettor och nollor. Ja, precis. Ja, <laughs> så brukar vi säga när Djurgården möter AIK. Det brukar vara ettor som möter nollor också i och för sig. Men, <laughs> men det är okej. Ja, Det är ju väldigt brett. Ja. En väldigt bred definition alltså. Absolut. Oh. Det, det finns ju spel som passar alla och alla åldrar. Så det, det är väldigt brett. Ja, ah, kul. Ja. Ah. Hur, hur, hur, men för mig, alltså för mig är ju liksom bilden av liksom det här med, med dataspel och sånt, det är ju precis det är liksom en förening. Det låter precis som, alltså för mig är det precis tvärtom va? Man sitter inne låst i ett rum. Ja, och det är, lite, det är vårt syfte att ändra den här bilden. Aha, okay. Det var så, så vi startade att man ska försöka göra e-sporten till en social sport att man inte sitter ensam hemma i källan i alldeles för många timmar utan att man kommer ut och utövar e-sporten tillsammans. <håll> Ja, för det är ju verkligen så. Alltså, time flies, eller hur? När man liksom... Ja, precis så är det. Och just i e-sportvärlden så går ju allt över elektronik med det här med olika Skype eller olika kommunikationer över nätet. Vilket gör att man oftast kanske träffar kompisarna på nätet också. Då. Så att vi Aha. försöker ändra den där bilden lite till att få det till en social grej då. Det låter ju jättespännande Och, och, och det jag funderar på då Emil Det är ju lite så att tänker jag så Vad fan, är United i det här då? Ja. Alltså, alltså, <laughs> eller, alltså ja, Om ja. du ursäktar Ja nej, vart är inte United då? Ja nej ja. Ja. Ja, ja. Oh. <laughs> uh, Nej, men så är det faktiskt uh, Jag är ju själv väldigt intresserad av Daterspel generellt och e-sport givetvis uh, Och såg väl en möjlighet att kunna skapa en ganska avslappnad plattform mellan företag och eh, skolelever. Oh, eh, normalt när, man har, när, när ett företag möter skolelever så brukar det vara på, lite grann på företagens villkor. Antingen så är det en skolklass som åker ut till företaget eller så kommer företaget in i en skolklass eh, och det är ganska så här uppstyrda mm. former. Eh, eller så träffas man på en mässa, du vet. Det är mm. gamla ja. Och det är ja. inget fel med det. Ja, Men eh, ibland behöver man lite mixa på. Då tänkte jag, varför vänder man inte på alla steg? Och så Tar man eh, helt enkelt in företagen där, där ungarna finns, och de spelar ju. Många spelar. Och tänkte att ja, det kan vara en fantastisk plattform för företag att träffa ungdomar och få in i sina organisationer och få dem intresserade av att ja, jobba ja. med vad det är en företagen här gör. Ja, men vi, vi, ska, vi ska snacka lite mer om vad, vad som händer nu då, den 10 till. Vad sa vi nu? till februari. Vi ska prata lite med det. Jag, jag tänkte. Jag ska, lyda lite sådär nu, nu, nu ska ni komma i sån här e <laughs> så här e-sport mode så han redo <laughs> ja sådär. jag var en jävel på tät i sången till And hoping and thinking it's you who's got this all under control. Never a minute has passed you by. Fredagsfrallan med Jan Holborn. Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, god morgon. Och det är full spruta i studion här. <hör> Det <hörde> jag liksom. Hårdrock och, och, och konsoler och fan motor Det massa. du Vi pratar ju. Eh, vad, vad kallas det för Tranos e sportweekend eller något sånt där? Eller? Ja, ja, ja. Eh, Och det kommer jag äga runt på Bräslö. Men va, va, vad kommer hända då? Om, ta med dit nu, jag, jag kommer dit. Va, va, vad kommer jag få uppleva? Det börjar med en häftig invigning där vi kommer inviga det här eventet med en ersläkning av hallen, lite häftig musik och en schysst introfilm. Ja, oh, spännande. Yeah. Bara det. Sådär. Och när är den då? Så, liksom, så folk antecknar. Fredag klockan 20 börjar den. Åh, oh, på kvällen. Jo. Yeah. Då släcker jo, så, vi ner och, och börjar själva eventet då. Ja, oh, kul. Oh. Yeah. Och sen eh, går det vidare. Det kommer ju finnas aktiviteter som pågår runt i hela eventet. Men eh, som lite sådana här VR-glasögon som man kan eh, ah, uppleva. Eh, ja, ah, tredje världen. Ah, då. Ja, precis. precis. Ah. Och sen eh, går det vidare med lite konsolspel. Och det kommer finnas eh, lite ja Det kan vi ta lite mer om mässan nu Men det är det som händer på lördagen vad vänta, vi tar lördagen så, mm. Konsolspel, för det här tycker jag också är intressant Eller hur va? För man kan ju spela De här spelen på en massa olika Konsoler, är det då liksom så här. Mm. Kan, man se, kan man säga Att jag liksom, jag lirar okej okay. Doom. Finns det fortfarande? <skratt> <skratt> ja, gammal klassiskt titel. <skratt> Enter the 90s igen. Liksom. <skratt> Förlåt. Jag ah, det är okej. Okay. <skratt> okay. ja, men alltså, men, men gör man, är det liksom olika serier om man spelar på liksom, Nintendo eller Xbox? Alltså, eller hur funkar det? Ja. ja, vi kommer ha lite olika. Just för att man ska få prova på lite ja. vad som finns. Sen gillar ju vi sådana här konsoler som man får röra sig lite på. De här eh, Wii och sen, ja, just med lite dans. Va, det sa de hemma. Wii, Mm -hmm. Så tennis, så bom! bom. Ja. <laughs> ja, ja, men det är kul? Lärde. Ja. Det är kul, ah, okay. ah. Och så är det ju turneringar också. Ja. Ah. Eh, Counter-Strike, då. Enorm scen. Men, men man har ju en massa begrepp då. Alltså, att lana, till exempel. Kommer man lana? på? Mm. på vad, vad är det? Alltså, jag vet ju att det står för Local Area Network eller något ah. sånt där. Men, men, men jag... lan är ju mer. LAN har väl blivit ett begrepp där man äh, Sätter sig med alla kompisar och spelar tillsammans I samma rum, ah, okay, äh, ja. mer eller mindre Sen kan det ju en del LAN typ Dreamhack blir så stor att man inte får plats i samma rum ah. äh, Men äh, man är på samma ställe Och spelar tillsammans ah. Och det finns en väldigt fint runt det tycker jag man, man, äh, man, äh, man lär av varandra Och har jäkligt kul bara Och det ah. som jag tycker är ganska häftigt med det här är att Normalt när svenskar samlas Typ vid varje högtid Så brukar jag oftast, en del av oss i alla fall Brukar komma upp en liten pilsner här och där Och, mm. och du vet hur det ah, brukar ja, vara ja, ja. Äh, För alla svenskar är inte jätte bekväma Med att vara med massa omikskända människor Aj. Men det tycker jag är väldigt fint med dem för man, Det är aldrig alkohol eller det är aldrig något sånt här Utan man sitter tillsammans och gör något man tycker är kul Starkaste, uh, är starkaste är jolt starkaste är jolt kolla det är också fasat ut tillväg <laughs> ja, ja, du har gjort en kurs ja jag förstår uh, ja. finns dock och företagare via Amazon ja. <laughs> men, men, men ska det är inte dit. massa energidryck istället som man har sett är det är det? det är väl en sidegrädd det finns ja. väl överallt men ja. men det är liksom så här, om vi säger alkohol för alternativ ja. i alla fall det tycker jag är ganska ja, det är du det är ganska bra ja. jag tror att det sätter bra exempel för ungdomar också ja Dessutom mm. så kan jag tänka mig att, att lyra att tv-spel om man får använda den slarviga uttrycket då, på, på lyra. Det tror jag ökar om man ska bli riktigt blir ah. det. Ja. Och då orkar man inte lika länge heller. Nej, precis. Okej, okay. då var fram. Och då, på lördagen då? Ja, på lördagen då är det mm. dags för mässa mellan klockan 12 och 16. Så då om man är så här, nyfiken på vad Lan är eller om man bara vill att någonting ska hända i Tranås ja. så glid upp till Brästorp Det kostar ja. 20 spänn att gå in. Ren 20... symbol... ja, vet ja, det är ja. ren symbolisk ja, gå, gå direkt går i kassan på att ja. Sportförening. Så man stödjer ju föreningslivet ja. också. Kostar det ingenting så är det ingenting värt. Nej precis. Nej. Eh, så det bara glida upp och kolla och då har vi en mässa där det kommer massa företag och det kommer. All, allt möjligt, föreningar, studieförbund Och så ställer man ut Och så har man massa häftiga grejer i montrarna Allting från retrospel till flygsimulatorer Levande till sköldpadder Levande sköldpadder ja, Vi kommer ha sköldpadder på plats ja, det är för, det är så här, då snackar vi inte Anders landar <skratt> <skratt> nej precis <skratt> nej, jag Han kan kanske också komma hit ja, <skratt> nej. Ja. Eh, eh, Men som sagt eh, Det kommer vara jättemycket häftigt som händer Och som allmänhet måste man komma dit och se det, det är också, Jag tycker det är perfekt för alla er föräldrar Som har ungar som spelar Att glida upp dit och betala 20 spänn Och se vad de faktiskt gör För jag tror att problemet är ofta Att man tycker att det är dåligt med dataspel Ofta för man inte vet vad det är Och man lär sig så otroligt mycket av spela dataspel personligen så den engelskan jag har lärt mig i skolan har i princip varit helt värdelös utan ja. det mesta kommer för att spela med kompisar online så är så glida upp dit se vad alla gör och ha lite kul det kommer finnas aktiviteter för precis alla äh, så oavsett om ni är tre år och vill få en ansiktsmålning eller om ni är 65 och vill prova något gammalt retrospel från 80-talet så kommer det finnas där så att, äh, glida upp till Brestorp klockan 12 på lördag men missa heller inte invigningen. Känner du dig död ja, alltså. ja, Det blir häftigt. Va? Det, det blir bra tryck. Ja, ja Vilken, blir... vilken frön fredagskväll. Yes. Ja, vi ska prata mer med er. Men, men jag måste också ta reda på vad som händer i den stora världen utanför Tranås. Vi ska se var landar där någonstans. Men vi återkommer till, till Emil och Jesper också. För vi ska prata lite mer om det här. Då. Men den tionde till trettonde februari, uppe på Brestorp. Och, och vill man veta mer om det här det finns Facebook-sida, man kan gå in på Uniteds hemsida, finns ja. det mer information? Googla bara på ja. uh, Tranås och Lan. Så och så är jag... det så här, vad får man för 20 spänn idag? Ja, man får ju inte, man, I Linköping får man stå på en parkeringsplats en halvtimme, får man en paket cigaretter och <laughs> det kan du ju Men däremot får man en helt frän upplevelse på Brestorp. Det är rätt cool. 20 spänn. Ah, det är för billigt, grabbar. A fight I'd come be On a hippie trail full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in And gave me breakfast And she said Do you come from an from the Ja, <skratt> ah, det där. Det var ju lite skön musik det där också, tycker jag. Det, var en det där var sån där musik från min ungdom, håller jag på att säga. Eh, ska se, där har jag stängt av. Oj, oh, oh! nu ska jag se. Ring, ring, ring. Hallå. Hallå, Anders Jakobsson, är du där? Hallå, hallå. vi är jag där? Fredagsfrållandets alls egen utrikeskorrespondent som sitter ända uppe i Degdala i Hakstan i Mjölby. Norr om gränsen. Ja, <hahaha>. ah, är det bra med dig, Anders, eller? Det är bara bra. Jag måste det. fråga dig, du tillhör ju den här riskgruppen. Har du tagit sprutan? Ja, jag ja. har gjort det. Ja, det känner... gjorde jag i november och jag hittills har jag sluppit eh, luftvägsinfektion. Ja, vad skönt. H uh, ta i trä och allt det där. Så här. Du, vad heter Fick du några biverkningar? Nej. Du, jag, jag, mer och mer så... Äh, äh, äh, äh, äh, äh, som jag vill bara reflekterar över. Det här Vägra vaccin? Har du sett den företeelsen som bara dyker upp nu mer och mer? Det här? Ja, det är du, du tänker på barnvaccinering. Ja, precis. Ja, jag har lite svårt att förstå det. Där, för ja, jag förstår det... inte heller det. Alltså, det känns lite sådär. Att, så att, ja, nu ska jag säga att jag är inte är speciellt insatt, men det känns lite oroväckande. för. Det känns som att mycket av kunskapssamlandet eh, har skett via sociala medier dessutom för de som vägrar. Och, ja. Ja. Och då blir jag riktigt orolig för. Det är ja. som vissa trender som får fäste hos somliga och uh, man ganska okritiskt tar till sig ja. den här informationen. Ja. Som typ bingolotto. <laughs> <laughs> ja, ja. Nu får jag sluta och du sluta äh, prata. Äh, händer det något där borta hos dig? Har du några reflektioner? Ja i, i, Idag ska jag ge mig ut i, i stora världen här. Och om en sak som påverkar oss Se, okay. frugan kom hem i förra veckan och sa att det var fantastiskt vilken prishöjning det har varit på isbergsallad ja hundra procent eller vad det mm. var sådär, och jag sa ja jaha ja, det kan vi väl avstå ifrån för den smakar ju bara bäst i alla fall men sen läste jag en artikel i korren och NNT där man pratar om att hela prisnivån på grönsaker och frukt som är odlade i Sydeuropa har fått stora prishöjningar på grund av två dagars snöfall. Mm. Mm. Och att vi kunde förvänta oss väldigt höga priser även i fortsättningen. Mm. Och det där läste en kompis, en gemensam bekant till dig och mig, mm. eh, i, i, i, på nätet. Mm. Och han är för närvarande bosatt på den spanska sydkusten. Mm. Och han säger så här att det där är två dagars snö. Fan kan inte påverka växtligheten så mycket. I min livsmedelsbutik till det turistgetto. Då kostar apelsinerna fortfarande 6 kronor kilo. Jaha, just det. Den, den, den prishöjning har alltså inte slagit igenom den nere. Och då undrar jag om inte hela den här branschen odlare, grossister och detaljister har tagit det här två dagars snöfall som en förevändning för att pressa upp prisnivån överhuvudtaget. Det, alltså... det kan låta som en konspirationsteori. Ja, men det är ju inne nu för tiden. Och då blir jag irriterad när jag läser mm. de här artiklarna som så okritiskt återger ah. vad branschen mm. vill ha fram. Ah. Ah. Ja, alltså, det här med källkritik tycker jag är så intressant. För helt mm. plötsligt, så, så när, när de digitala historierna dyker upp då säger man så här, var källkritisk eller mm. läs gammel media. Mm. <laughs> och det, och det är, och, och jag har lärt mig en grej så här, att E, när du läser en artikel, titta i andra eller tredje stycket. Där ser du avsändaren av artikeln. Mm. Alltså den namnges oftast där. Och är det då en intresseorganisation till exempel? Ja men då är det ju ingen nyhet. Då Nej. är det ju en pressrelease. Det är ju en pressrelease eller de ger utryck för ja. sin åsikt. Ja. Men du var spännande! Det här låter ju som att det här kan bli stoff för, för någonting på bloggen då. Eh, ja, mm. Absolut. Och, aj, aj, aj, alltså, det här är ju inte så att tidningarna eller journalisterna medvetet nej, nej. Uh, så att säga för läsarna bakom ljuset. Utan det handlar mer om att man inte har tid och möjlighet att kontrollera, mm. följa upp. Och jag saknar den här gamla tidens uh, konsumentjournalister som uh, hette om Ville Maria Lumberg oh. och uh, såna här. Oh. Alltså jag vill ha en press som ställer sig på konsumenternas mm. sida och inte är megafoner för Nej. livsmedelsindustrin. För det här handlar ju i, i det stora hela taget om väldigt stora pengar som den handeln. Ja. Ja. Nej men jag såg jag, faktiskt, jag var på livsmedelsaffären igår och skulle just köpa just för att, ä, sallad och, och, och sådana grejer. Jag jobbar ju just med, mest med de prylarna. Mm. Äh, Uh, och jag, jag reflekterade över, liksom just var liksom så här, alltså, Det var så här priser och även mm. liksom, tomater och alltihopa. Och jag, jag, jag har ju också gått på det där liksom, att det, det var, dessutom i Spanien var det väldigt mycket hårt regn som spolade bort jorden och såna här grejer. Men, och sen. Och det skedde, och sen två dagar senare kostar allting jättemycket mer. Alltså, ja, jag blir lite förvånad på något. Jag, jag kan hålla med dig. Vad spännande! Du, Jakob, det där låter ju som det låter som ett riktigt knäck, hör du, Ja. Ha? Jag tror jag. jag tror jag ska ringa upp min skälla där. Men du, jag måste, ändå fråga, jag måste ändå fråga så här, men äter du grönsaker överhuvudtaget, då? Ja, Nej, nu, nu, nu, nu, nu ska det inte vara så där kritiskt och så. Jag äter inte lika mycket som du, men Jo, jag gör det. Ja, och det är nyttigt, det är faktiskt. Det är brutalt nyttigt. Fast isbärdsalladen äh, smakar, den är bästgåsigt. Den kostar 50 kronor kilo. Ja, men det, det jag kan jag nästan Den tycker jag mera är dekoration på något sätt. Ja, det är liksom precis. inte grönsak för mig, om jag ska vara oh. riktigt ärlig. Du, nu blir man lite nyfiken. Det kanske dyker upp så småningom. Och vad är det då för, vad är det då för uh, adress till bloggen? Med Jakob Rittanjentbordet blogspot Kom. Kort och koncist. Vi gillar rubrikvänliga förslag. Här. Du, eh, Anders, ha en riktigt skön helg så hörs vi igen. Sköt ja, om dig. jag önskar dig detsamma. Ha det bra. Hej. Dina också. Hej. Hej. Alice Brown, he lived on the outside of town With his wife and five children and his cabin broken down He looked for work and money and you walked a ragged mile You look for work and money, and you walk a ragged mile Your children are so hungry that they don't know how to smile Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve You walk the floor and wonder why with every breath you breathed The rats had got your flour, bad blood had got your mare The rats had got your flour, bad blood had got your mare If there's anyone that knows, is anyone that cares He prayed to the Lord above, oh please send you a friend He prayed to the Lord above, oh please send you a friend Your empty pockets tell you that you ain't got no friend Fredagsfranan med Jan Hobo. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> HITS FM. Ja, ni lyssnar på Fredagsfranan. Oh. Tycker ni att isbergssalladen har blivit för dyr? Skicka ett mejl till isbergssallad.se. Nej, jag vet inte. Jag hittar bara på nu. Vad Tack snälla, Anders Jakobsson för denna insikt. Det, det, det är lite intressant det där. Man, hur man kan använda sig av media för att förklara prishöjning om det nu är så. Om du nu jobbar i branschen så får du gärna höra av dig och säga nej det är absolut inte så utan det har varit jättekallt i i, i Spanien eller vad det nu var för någonstans. Hörrni, eh, någonting som är jättehett däremot det är e-sport e e-sportweekend, e vad, vad kallade vi för? Aha. Tronos e sport Weekend, weekend. 10-13 februari uppe i Brästorp. De som inte bor här, alldeles precis i Tron. Mm. det är den stora eh, Idrottsanläggningen som ligger på väg mot Österbymo va? Exakt, det Så man fortsätter bara rakt igenom rondellen. Man svänger inte mot centrum. Nej, utan, man, exakt. <laughs> utan man kör rakt, rakt igenom sådär, ja. Och, och, och, va, Jasper, vad spelar du själv då? Ja, jag spelar lite Counter-Strike men eh, det blir inte så mycket spelande nu för tiden Nej. Utan, eh, Jag pysslar mest med att eh, ungdomarna ska få spela och ha roligt och planera och Men du, du har spelat jäkligt mycket Ja, ja det så. har jag Jag har haft ett, eh, ett spelmissbruk förr i tiden, för ja. många år sedan ja. Där jag la alldeles för mycket tid på dataspel kan inte, alltså kan vi, jag blev jag lite stolt när du kom in i studion. så här, För du kände igen mig och jag var så oförsämst att jag kände inte igen mig, Men vi har träffats förut, eller ja, hur? Ja, ja, kan nej. du inte berätta? Ja, det var ju så att eh, på den tiden då jag hade det här och eh, var ganska överviktig. Jag eh, var arbetslös, hade en fotledsskada skada bland annat som gjorde att jag hade svårt att jobba. Plus den här tunga vikten då mm. vägde 180 kilo. Precis, ja. Så eh, Fick jag gå på någonting som hette trampolin Som mm. egentligen ändrade mitt liv Och det var där vi träffades Jag och Janne då oh, just ja. oh, eh, cool. Så att eh, där, där på trampolin så hjälpte det Att ändra min eh, Självbild eh, om man säger Och mm. stärkte mitt självförtroende Ganska oh. rejält eh, Gjorde en sån här magsexoperation Och sen eh, totalt mitt liv Började oh. söka jobb och, och så här Och så oh. Passade min Fan, jag blir alldeles rörd. Alltså, ja. det, det, är det, här, det är det här som, som jag... Jag ska säga, jag, jag har, under mina år i, i Tranås, när jag jobbade i Tranås så gjorde jag jävligt mycket roliga saker. En del dumma saker, en del helt vansinna saker. Men, men engagemanget i trampolin det var faktiskt bland det mesta. Det, det, liksom, det var det som gav väldigt mycket payback, tyckte jag också. För mig själv också. Det var fantastiskt roligt att och liksom få vara en liten, liten bricka i, i det arbetet med att att faktiskt eh, se till att alla känner att man behövs. För det är ju lite ja. det du frågar om. Eller ja, hur? Ja, det, ja. Precis. Ja, det var jättebra. Det, jag hoppas att det fortsätter. Och ah. att det idag Ja, ah. ah, ah, vad kul! Alltså, oh! det, det så här, oha, jag fick <laughs> sån ståpels skulle gå gu under svara sagt. Alltså, så. Ah, eh, Emil du, då? Vad, vad spelar du då? Oh, uh -huh. jag, jag har inte lika coolt svar. Jag säger också uh -huh. counter Strike Det är det som gäller. Och det är det man kommer få se där på stor. Alltså, för, för, för det är ju så, här, det finns ju en jävla massa spel och, och det är ju så det är, det är inte sådär snutet ur näsan. Alltså, de som spelar många av de här spelen, de är ju enormt skickliga, eller hur? Ja, jättebra. Jag kan berätta lite om den här Counter Strike. Ja, gör det. Ja, det låter jättebra. Den här turneringen då. Ja. Vi har ju speciella tävlingsdatorer som vi har hyrt in och det är samma som de här riktiga proffsen spelar på, på till exempel DreamHack då. De har vi hyrt in. Och så kör man då fem stycken Polare i ett lag mot ja. fem andra okay. i den här CS-turneringen. Vi kommer vara 24 stycken lag har vi satt ut. Då. Så max 24 lag. Och det är faktiskt ett Sverigerekord. Jaha, hur tror oss? Om, om, ja, om vi nu lyckas få ihop 24 lag så ja. är det ett Sverige rekord ja. på att uh, 24 lag ska möta sin turnering under en så kort tid. Då. Ja. Uh, man... Uh, kommer då tävla med de här esportdatorerna upp på en stor scen som också sänds som en kommentator då, som Aha, sitter en bit bort ja, det, alltså uppmatchen. det är precis som liksom en hockeymatch eller vad som är alltså man kommer en, en... ja precis ja, men, okay. vad går spelet ut på då? ja, ja men det kan du ta ja. <laughs> <laughs> jag ska bara säga det, bara slänga in det där ja? Tävlingen heter ju faktiskt en Tiros. CS:GO challenge. Ah, okay, okay. Ja, Ja, ah, det är bra. Ja, men men är jag menar själv. Rätt ska vi ah, det. Ah. Så är det faktiskt. Ah. Ska, äh, men ska vi ska vi ska vi nämna in Interface också bra? Ah, ja, Interface är också stor sponsor till till ah. eventet. Det är fantastiskt. Och sen så ABF Studio framförallt att vi kan hålla på hela tiden ett ah. epic. Ja. Ah. Nu vet du det. Ah. Men äh, så är jag ah. eh så i alla fall. Rätt ska vi det. men Counter-Strike i alla fall, det är ett spel. Och, och vänta, säger man Counter eller säger man CS? Man säger CS counter -strike. Ah, okay. Men för jag såg det i ja. ert material Så CS Och jag tänkte Det vet inte ens jag Vad det är för ah. Men Counter-Strike Ja, ah. ah, precis Och sen står det Go det var jag Global Offensive Ja, ah, ah, <laughs> precis CS Go Ja, liksom. ah. CS go. Ah. Eh, ah, Men vi kan säga CS ja ah. Pokémon Go Ja, just det Okej, nu är spelet nu då Precis 5 mot fem är Enkelt Ena sidan ah. är terrorister Och de andra sidan är poliser okay. Terroristerna ska plantera en bomb okay. Och försvara bomben Tills den sprängs Och poliserna ska Får de att inte göra det okay. eh, Så det, är, alltså det kan man lätt Se till eh, ja, vilken sport som helst Det är en sida som försvarar Och en som äh, anfaller ja, ja. Man har uppgifter, man spelar 5 mot 5 Det är väldigt enkelt Väldigt lika förutsättningar Och det är det som är så kul med counter -Track. för man kan, eh, glida, alltså man kan glida dit och inte veta någonting om det Och fortfarande förstå Vad det går ut Aha, på just det. Eh, lite rolig anekdot. Jag var på Dreamhack eh, för två år sedan. Eh, så tog jag med mig en kille som faktiskt är tränare i HV71. Det eh, finns andra hockeylag som i Sverige också. Ja, precis, det finns andra. Ja, ja. Lexan till exempel. Eh, <laughs> <laughs> och eh, vi glider upp där på Dreamhack och vi visar runt om dem. Så stannar vi till där på finalen på, på CS då. Ja. Och så tyckte han det var jävligt kul Så satt vi och kollade några runder där tills det blev paus eh, Och sen eh, ja, så, så var väl det dags För honom att be sig Så han drog hem och sen så hörde han av sig sen Då hade han gått in på datorn hemma och fortsatt kolla på finalen För han tyckte det var så jävla spännande ja, okej, ja. Precis som ett sport, eh, precis ja, det som som ett sport som Vilket sport om ja. man som helst eh, Så det, det tycker jag är roligt eh, Och jag tror att många förmodligen om man ska titta på det så ska man tycka likadant Och många tycker så här: ah, man skjuter ju varandra Och ja. sådär, men, men Det är inte det som är skärmen utan det är skickligheten Och spelarna, och det är farten i spelet Och det är precis som mycket Annan sport som helst Men och, de här C-spelarna, CS sitter, sitter de vid varsitt Tangentbord? Eller hur? Alltså, eller står, eller vad gör ja. Har de heads? Eller ja, tangentbord, mus, precis som vem som helst ja. hemma Med lite specialgrejer då givetvis ja. Förresten kan du gissa eller det kanske är svårt att gissa, men CSGO-spelare, uh, hur mycket tror du en sån tjänar om man är proffs? Hur mycket, så kan ja. man tjäna pengar på Ja, men hur man mycket man tror man har i lön om man spelar CSGO? Alltså, man har väl en kola och någon sån här jävla, <laughs> vet du vad heter det, den här, Billispizza eller piråg eller vad heter det, den här, gorbis såna. Nej, men man kanske tjänar man kan tjäna en, en tusin per match då? Ja, det ligger nog i månaden, de får ju lön också, Aha, okay. då ligger man ja. nog över hundratusen i månaden i alla fall. Det är allvar? Sen var det en turnering nu i Kina för någon vecka sedan. Då var det var 7 miljoner eller 7 miljoner till första, första pris. Mm. Eh, så det är en jätteindustri mm. också. Mm. Och som sagt, Dream Mac, de som kollar Det är ju är det, 20, är det 35? Va? 35 000 besökare för Dreamhack eller något sånt där runt 30. Mm. Eh, men de som kollar för Dream Mac via Stream och mm. internet så är det 15 miljoner människor. Ja, det är, det är helt sjukt alltså det här. Ja, och, och nu har du då mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar, faster, moster. Och allt. Nu har ni möjlighet att kolla in där. Alltså få alla era fördomar besannade eller upplösta. Och 20 spänn går rakt in i, i Trons e-sportföreningskassa. Yes. Men har ni gjort några sådana här beräkningar? Alltså hur, hur, ungefär hur många hoppas ni att det ska komma? och sådär, ja, Vi hoppas ju på att det kommer bli 224 deltagare med datorer. Det är jättemycket. Ja, det, det är Tranos största lan genom tiderna. Ja, det, det låter ju helt barack. Ja, ja. ja, det blir häftigt. Varför just 224? Uh, ja, men för <laughs> <det 24>. um, <laughs> För det är delbart. Ja, nej, men det var 14 per sida, 28 per rad och så ah, okay. <laughs> ah, okay. ja, det, alltså, okay. ja, det är lokalen Ja, liksom. <laughs> ah, ah, det var lokalen. Ah, okay, <laughs> Ja. och sen räknar vi väl med någonstans mellan 500-1000 besökare. Vi ja. har utgått lite ja. från de tidiga, tidigare ja, eventen ja. som vi haft. Då. Ja, vi det är hoppas perfekt. Ja. Och, och det kommer vara lite företag där uppe också då? Ja. ja ungefär hur många? Eh, mellan 10 och 15 stycken eh, det företag och jättebra. föreningar. Det är ja. jättebra. Det är jättekul. Ja. Ja. Mm. Det finns eh, några få, faktiskt fyra platser kvar finns det. Ah, okay. om man lyssnar på det här Och ja. så har man ett företag Och så säger man Shit, jag måste träffa Alla de här ungdomarna ja. Då är bara att man Hör av sig med till Ty Emil mm. Emil mm. Emil.viklund At transunited.se Exakt, Viklund med dubbel ja, ja, med dubbel. Och, jag ja. Jag. Och, och Emil med Det finns också ja. Ja, Emil med 1. L och ja. <laughs> Det finns också lite platser kvar Både att boka dataplats ah, okay, Och det ja. finns också, för att vara med i den här c turneringen Vi har ju glömt att säga att det faktiskt är 20 000 i första pris I prispengar I, i det här att springa runt och panga ja, har ni hur jag låter hur jag liksom <laughs> ja, men, det, men, men, men är man, är man i de här, Om man är då fem i det här laget Har man liksom olika man, ja, fattar jag väl att det borde man ha Olika funktioner i själva spelet Ungefär mm. som E egentligen, så har man ju, egentligen så är alla likställda mm. man, har, man, man köper exakt samma utrustning och så vidare alltså inne i spelet mm. men ofta så har man olika, olika positioner så att mm. säga man, har, man, man är man är ju som en fungerande enhet man är ett lag det ska ja. också förresten för övrigt för er som tittar på mässarnas mästare mm. I år kommer ju även Hiton Emil Kristensen vara med i mässarnas mästare och han är gammal CS legend okay. för den första e sportaren som är med i mässarnas mästare så nu får aha, man gå in i aha, det... finrummet Ja du ser, sakta äh... men säkert och där ligger Tranos liksom och nästan draglucken Det är därför ska vara här, där, liksom. eller hur? Ah, Det är väl helt självklart ah, ah. Klockrent, jag, jag, funderar på en, jag funderar på en helt, en, en helt annan sak om jag aldrig har, har sysslat med det här och sen kanske jag inte har så jävla mycket stålar Våra, det är lite rörigt i vår familj så jag har inte råd med massa prylar och sådär. Alltså, men jag är lite intresserad. Hur ska jag och, och, och säga 14 bast? Mm. Hur, hur ska jag tänka? Då kommer man med i Trons e-sportförening. Okay. Har man ingen dator hemma eller kanske har till tv-spel eller annat så anordnar vi hela tiden e-sportdagar eller annat där man får komma och prova på och man får låna. Och vi fixar det. Så att då kommer man med i vår förening. Ah, vad Ja, oh. ah, Jättekul. Jo, alltså, jag, jag kommer redan. Jag, jag, jag, jag arrangerar något som heter Tellus, heter Bok och berätta mässan. Och det här, det här är jättespännande för årets mässa i december. Ska vi se om vi kan göra någonting tillsammans. Jag tycker det är skitroligt. Jättespännande. Oh. Hörrni, eh, men vi måste ju tävla också. Det, här, oh. det är ju liksom vi, har ju bara snabb... vi ska gamea, grabbar. Vi ska nice. gamea. Yeah, nice. <laughs> Ni, han liksom, uh, uh, uh. Ja, nu kommer kommer in, ja, eller hur? Det känns som liksom, som Lasse Stefans möter. Ja. Jo, vi har något som heter fem Fab. Jo, jo det, det tänkte jag på också. Hur, hur, hur, är det, liksom, är det en bedömningssport eller får man poäng eller, eller hur? Det, det är helt enkelt uh, man vinner runder. Okay. Så här, antingen så ja, det är binärt Antingen, ja, så, antingen, antingen så får man bort den här bomben Eller så får man inte det ah, okay. Och så är det bästa av 16 runder då. Och så brukar man spela tre kartor Så, så då det gäller att vinna mest matcher För att bli etta Ja precis, ja. Förlåt jag sa fel bästa av 30 runder, man måste vinna 16 runder okay. Så vinner man den kartan ah. Och så är det bäst av tre kartor okay. så... och, och, då, och sen då om, man, om det är två lag som har lika mycket Kan man ha så ja, ja då, då blir det övertid Då är det övertid Ja, spännande yeah. Yeah. Jag har lärt mig jättemycket Jag blir lite nyfiken <laughs> ja, Ska det... vi ta när var är då uh? Vad var det för datum nu? Så det? Eh, det var 10-13 februari Messan är på lördagen den 1 februari Mellan 10 och 16 Vad gör ni på söndagen då? Fortsätt att spela oh. eh, då, Det är då finalspel och hela Då är det finaler och annat wow och så kan jag faktiskt tipsa om också om man är så här lite nyfiken på vad det här är för någonting, så kan man gå in, det finns en streamingstjänst som heter twitch.tv och just nu går det en väldigt stor tävling i CSGO Counter -Strike GO, okay. eh, som man kan gå in och kolla på. Så gå in om man har tr tråkigt om det är ett dåligt avsnitt på, på spåret eller någonting så ja, är det bara inne och kika lite grann i telefonen eller på datorn så finns det faktiskt att se. Väldigt mycket högkvalitativ Counter-Strike just nu. Ja. Och är du nu föräldrar och, så, och, och inte har ha ungefär lika mycket koll på det här som jag har så, så ta tillfället i akt då och glid upp på Breasttop och, och kika på det där och sen kan du ju starta någon motgrupp eller något sånt där där du tycker att vi ska spela kubb. <laughs> E-kubb. Ja. Det finns nog fan. Sen. Ja, de, vi ställer upp. Det är <laughs> Bra. Nu ska ni få tävla då. Eller gama. Fem fab alltså, det går ju ut på att man är lite snabb här också va? Alltså, ni, ni, ni får ni ska säga fem favoritgrejer och jag talar om vad det är för grejer. Och så alltså, vi börjar med dig Emil fem gamla okay. gammal. Igår. Eh, favoritdjur. Hund. Hund, okay. ja. ja, hund. Ja, då får ni en poäng. Självklart. Ja, <laughs> ja men det är bra. Eh, favoritlåt då börjar jag med dig, Jasper. Eh, Jomilla. Ja, ah, Ugglar, Fett då. <laughs> Det var lite oväntat nästan ja. um, Lejonhjärta med Raubtier kanske Det vet jag inte vad det är så Jesper vann ju det någon gång Ska jag för det? Ja. Nu, favoritspel Counter-Strike CSGO Counter-Strike CSGO ja, ja, Det måste jag ju ge rätt för, för, för liksom. Det hade varit hemskt kul om ni hade sagt liksom Monopol eller något. Ja. Eh, Favoritkonsol då eh, Playstation 4 Alltså Playstation 4 finns det Är det den sena, absolut senaste eller? Jag då dålig koll men Ja men det är senaste ja. Ja. Ja. Ja. Okej, okay. PS4 som vi säger PS4 branschen. PS4 kanske <laughs> uh, PSA, det är ju mera min <laughs> ålder <laughs> ja, Förlåt ja. Nej, Får man säga PC eller Ja, det tror jag Då är det ju dator ja, varför, Frågar du mig om att vi är kolla? Uh, ja. ja. ja, liksom, det, det blev lika där, men jag spelade lite faktiskt ja. Barså, Hur känns det genom att säga inför sista omgången? Nej, det är, men jag är laddad. Ja, ja det, är bra. det är bra. Jag, jag är i Lexing, så jag, ja. är, jag är van vid att lägga ja. efter. Här är någonting däremot som det bara finns ett rätt svar på. Jag tala om innan. Och här är någonting som jag är absolut expert på. Eftersom jag, min, min karriär började som programmerare på IBM. Så det här har jag verkligen konsumerat en mass. Favoritkola, Jesper? Joltkola. Jag Nej, det är fel. Det, är, det är helt fel det trodde ni verkligen. Ja. Var, jag jag ber tusen gånger det är Kubakola. jag vet, jag känner ah. det, det på mig. <laughs> men, men Jesper vad? Men, men, men du fick faktiskt en bonus på på väl. Jag vet inte varför så det blev oagjort Ja. ja. ja. Ge ja. svenskt. Ja, är det Alla får med där. Hörrni, Jesper och Emma stort tack att ni tog av er tid och besökte oss på fredags för alla. Ja, tack, tack ja. så mycket Hoppas nu att ni får en massa människor som kommer upp och hoppas att ni får ett riktigt roligt event och, och hoppas att det här har kommit för att stanna Ni ska vara upp och sända dessutom, så det jättebra. Ja, du ser. Perfekt. Hörrni, ha det bra, så hörs vi. Skötta om er. Hej. Fredagsfrallan med Jan Holmbo presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbo. God morgon. Önskar Hits FM.